وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا اللعنه الله وَقَالَ لَا تَخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا مساله دا توحید اورد دا شرک شروع دوی میسا دا سور نسا پده کی اتا احکام دا سیاست بایان دل وکمران و حاکم با په دې اته احکام او قوانینو ملک امن راوړی اخرې حکم او قانون چې ملک فتشی ازاد شین نو پای کې با قانون د قرآنی بیا زار ورک غا چلا چې د الله د قانون مخړی خلاف کوي او دته شرکو ان الله را یا فر یشرک به ندیم فزیمانین کې بیا د نورو اشراکو رات شوړو کو د شریف دعا ای ادونم اندونی الا جناسا دا لانا سیوا مول تر اوره سیر امدد شوی او دا اصل کې شیطان لا نتی شیطان سرک شیطان وی اماده کړی حالان کې شیطان قسم خړلې او الله تعالی کله چې الله لا نتی چلا تاخذن من عبادك نصيبا مفروزا ست په دې بندگانو کې بحث یو مقرر ريسا ځان له جوړو یعنی خپل تابعدار او ديداغه قسم تفصيل له چې په قسم کې شیطان خپل تابعدار جوړولو نه بس کار اخلي نه کارونه ولو ظلنهم مخ کے سرا مضمون روان نے وقالا ذیلی شطان لا تاخذن من عبادك زبنی سم استاب بندگانو کے نصیبن حصہ مفروضہ مقررہ استاب بندگانو کے بزمایو مقرر اسی ولو ظلنهم خام خا گمراہ کوم بدوی دیب گمراہ کوم اندہ سیلارے حق ناؤم ولا من ينهم او ارسوا غانو تمناغانو کې وای چوم او بدعت بوتا د ثواب امیدونه ورکوم چې دې کې ثواب دي ولا امرنهم او حکم بکوم دیتا امر په مان د وسوسه وسوسه بوتا چوم فل يوبت كنن پر کويبا اذان النام و د سارو د سارو کوي موشریکینو کول داز چې کلابا د الله نه سیوا دبل پنوم ساروي اومن د غیر الله پنوم ایله بیگ وو کټک سیرې بیگ دا بنخه د دیوا چې دا چرته د درګه پنوم منل شوی او آزاد دی لکوسم پنجاب کې د شکی ساروي د پیر پنوم بابا پنوم آزاد پری فلا یوبتکنا ازان لنا نو پری کوي با وګن د دانګرو سارو ولا امرنا او حکم بورتقم نو فلا يغيرن خلق الله بد الله پیدائش خلق الله پیدائش پیدائش بدلون لك حدیث کی راجی نبی علیہ الصلاتو والسلام پہ لعنت وی لے لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم المتشبهات بالرجال من النساء متشب نه د ننس من نر ررجال سړی چې د ښو مشابهت کويښې چې د سړو مشابهت کوي سړی ځان نه ښځه جوړی خ ځان نه سړی جوړي دا د الله خلق بدلو پیدا مطلب ملب د الله د سړی پیدا شکل صورت دا جوړ کړی دی د د به په مخې برید وي دا سړی نه خره دا خزه مخ صافه ده په یو کور کې رور او خور پیدا شي د یو عمري چې کله رور دا انزل لس کالو تقریبا شي نو په مخه وختراي او د خور په مخه وختنه راځي دا د فطري حسن ده او انسان او سړی سره فطري جوړخ ده د رولګینو فال یو غیر نخ خلق الله وی خر چیزه خور نخور پشانخون نو داد الله ا خلق بدلونی خزر الله ورلا ویخته ورکړي دي د سړی ویخته کډیر غډ شون دونه نه غټي بس زه غرام ویختی د خزی ویخته دي کون سې دي نو خزرولګي د سړوغون ته کټینګو کی د سړوغون ته ویخته کډی دا دا الله خلق بدلول تسبيحات و فرشتي بر عرش کې نو دا یم متعلق نقلله چې سبحان الذي زين الرجال باللحاء وزين النساء بالزوايد باقي غذات لدا چې سړيه په ګیرو خيسته کړی دی او خزه په کون سو خيسته کړی نو دیرولېګینو اسی نوډیروال لباس کېوالا سړودو خو ذو لباس او خو ذو سړودو لباس شو روخ خو سرا زر برک رنگین لباس خوان کاو چې کم نسواي نووس دان علاکان د دې وی سیا د دا وی لباس ته نو دا خوغون ته چم کیلا زرق برق لباسړو ماچو اډکانو ماچو دارن د دا سړی د بارا دا وا چې د سړی گیټه وخخاري حدیث کې راتلل چې د جهنم په اور بسوځي چې د خوق گیټه په پنسو او لنګ نو سړی د بارا دا وا چې دې په گیټه خخاره سي صرف مونږ کینار وخه ورټولې ګونه کبیره وا خضو دا پارا حکم دا چې دی گیتے با پڑی نو خبر التا شوا سڑوزان پسی پینسی را خل شورو گڑا دا خضو کار آو خضو چه دا پینسیو چه تکڑی گیتے سکے چی نلیه مخکالی داسی نور دا, دا سیوالالا حاضر قیاز فلا یو غیرون خلق اللہ دا دا شیطان آو خودنا درنگا حدیث کی رازی فلا یو غیرون خلق اللہ کے بخاری شریف حدیث دے مشکاتم نق ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ په غاخذ اعلاناتی خالونه لګی ویخته دروز اوباسی غاونه تراشی او وی دا وګړه د په الله لعنت ویل خزرالا ابن مسعود رضی الله عنه ورته کمزې کې دی قران کې زه خدا قران ویم د قران تلاوت خو زم کوم قران کې هو چرټنیشته او تغوسه شو لو قراتی ه لو جتی ونه سخت الفاظ او اولی قران دینه دی ویل کنه ک ویل دیوه نو قران کی بدی موندی وی کم زیدی وی دان دی چا ما تا کوم الرسول فخذوه و ما نحا کوم انه کنته پیغمبر چې سویلی وزاد الله و انار دا, دا واخل حسن چې منی کڑی منی شه نو پیغمبر وینا د الله وینا دا و پیغمبر ویلو لان الله ولواشمات والمتوشمات والمتسنمات والمتفلجات للحسن المتغيرات لخلق الله پیغمبر لعنت ویری لعنت دی دا الله هغه خذوبان دی چې خپل خالونه لګی بل خالونه وای دارن دروز یو خطو بازی او غافون تراشی دې خذوبان لعنت ته ولی المتغيرات لخلق الله دا الله خلق بدللی حالوالد وقسمه یو غا عارضی چې میټاویږي دا جایز دی خزيله یو هغه خال چې مستقل نه واخ کی دن نه لکه دا شنه خالونه چې دن نه پدی چر سرمن کې باندې کی لغبان لعنت دا خال ته مولا مراد ده منه دا رزق عايز خزيله نو در خالوال د امني چې کم دن نه مستقل بلا خبره ادا چې روزي استل د خوزو د عادت تنسبا فیشن دا دینا دینا دا روزی روزی دا دی دا بي دينا دینلري خزي دا سي کوي روزي وبازي روزی نه ري کوي اه دا خزه په مخ وي اختر دي عام مخمان بریتونو بازار په مخمان دی دا یو اختدا لري کوي دا چایس ځکه چې دا خزه مخ الله صفا پیدا کړي دا سړی سره خون کوي نو که خز دا و اختلری کی او بدخ کاری اندال ریکول دیل جایز دی خود دروز و مطالق را غری دا منید غاخونه تراشل آقا دا چه باز د دا سکی دا دول دا پارا چه غاخونه جوختی نو دیکی دا سوری پیدا کی دا خوصن دا نو دا تراشل دا منید دي نور غاخ کوک دی سمیه په ډاکټر خیر دی غاخ وطه دی بل لګي خیر دی خلاک دا تراشل دی چې دا دوغه خنومنځ کې دا شګافونه جوړ کېده دا د حدیث مطلب دی په هر حال اسینه روما حدیثو کې اشاره کوي خلق الله دا د الله خلق بدلول او من یتخذ الشیطان سوقچونی سی شیطان ولیان دوست د شیطان دوست کې او دا غتابېدار شمین دون الله الا لهنا سیوا فقد یقینن خاصره د توانې شو خسران مبینا پتاوان خکارا هم شیطان و سرادی کین سواده که وطوئی دا زمان خبرې چه مانه شرک بیدت وغیره رسم رواج پده با جنت تزیوی نو دا غصی که مشرک بیدتی سره زین که دا کنولی دا چې پده جنت تزو با شرک بیدت دا سواب دی او یا یا ایدو هم واده که دوی سره دا شفاعت دا آلیحا و دا دوی د دوی اغا آلیحا چه دامو و ترو را سرامدت نودا زمو شफारسیانې موږ له شफारس کوي و یومنيهم او امیدونه کې اچي امیدونه سمانه دلته د امیدو, امیدو غینه فرق امر کې د شر بدد د ثواب امید ورګي دلته ويومنيهم امید د ژوند کې اچي ژوند جو ډیرو غوډه و خیر د توبو باسي والله غفور رحيم دغه دوک کوي په ويعدو مشت او ما یعدو اوواده نه دوی سره شیطان الله غروه مګر د دو کې باله ولای که دا کسان ماوه همجان نامځې جهننم دی ولا جددونونه دوی بنمومي انها د د جهننم نه محيی سا زیای د بشارت واللهزی نامننو ب شارت چا چې د شاطو نه منل د شاتان پلم سک راغېوللهناګسان مننو منله مسله د توهید امله سالی هاات او عمل اوک کبیا په احکام احقام د معشرې د محقام د معشر چې باید شو دا عمل د دلته سنو د خللوزر د چې مونږ ب د داخلکو جناتین هغه جنتونو باغونو ته تجری چې روان به منت تان هاار لاندې دوننو د غ نه نهورونه خالی دي نهفيه امېشب پهدي ک به دا میشه وا د الله حقاه واده در الله رشتې ده اومن است د قووک د ډی رریشت من الله د الله نقیلا په خبره کې. ليس ابي امانيكم ولا اماني اهل الكتاب دا سجر ورکئی 6 منتقو شیطان ندویلی او دا یوهم جواب دے دا گور الله ودا شیطان په دې اختکڑی سو کوی مونږ له کله شیطان راغله د غرا د ویلی جوابات رحمت شواله کله ویلی چې دا بدد ثواب د شیطان خو مونږه چرته نه راولې او شیطان خو را ته د خبرینه دی خولی دا خو مونږ ته مولی سې بخولی اموخ دا مولی سیب منو وی لیسا بی آمانی اکم ولا آمانی اہل کتاب علک دین ستاو دا مولا تابی دین نده چی مولی سیب وطا دیکھ ذہنی کسر عزی نا آبدی نا سنت تابی دی با د چوابی ہو لیسا بی آمانی اکم نده دا دین اے لیسا الامرو بی آمانی اکم نده دا دین بی آمانی اکم ستا سپا خواهشاتو ولا آمانی او نه په خواہشاتو د مولیانو چې مناسب سوی د دین نه عادت شعر به د ثواب جایز غنی نه نه مې عمل چا چې عملو کو سون بد عمل ابن عباس وي رضي الله عنه سومن شرک دی شرک یو یادا چې دغه د شیطان د عالم څخه ومن لیوي من لیوي یا دغلت مولا په فایش روان شه دا خبر چې موګړکن وخنینو ز زرزم یني په دې هر یو ما سره تایید او حواله ده تفسیر بس خبره لندوک نه ختمولم واڑی نیمه روزه نزیات تیریش برحال غرايب القران ویلی دی دلته چې ما مخکې سوې خبره چې دا وسو وسو وهمو چې دا حجیم شیطان را دني دی او نه شیطان مونږ لا راغله ده او قران وې د شیطان دیمنی نو الاویدہ دا انده خو مون ته مولا فولي دي وې مولا خبره دین نه لې چې مولا د تا, تا د ځان نه د خیټې نه وي نو غرايب القران والا د دې یاد دلانی لیکي چې ليس بيمانيك وملا امانیه للكتاب وي مراد دین سره علماء سو الذين يغررون الاوام بالرجاء و التمه نامانه کړې نه مولیا نه دی چې عوام دوک کوي ثواب دې وبس دې کې مستحب دې ونه نشته دا خبري و ميا عمل سون دا سيندا د مولا په خبره باندې نكې مولا خبره هغه قابل قبول دي چې د قران او سنت مطابق د خپل ځان نه و ميا عمل چا چعمل کو سون بعد یو زبي سزا بولور کړي شي بده ولا یجد لهو ده, و ده و پیدا نه کی مين دون الله الا الله نه seva ځان لا ولا يجد پیدا باندې کی لو ځان نه پاره مي دون الله الا الله نه seva وليان سوګ ماوین ولا نذيرون امدادي وما يعمل من صالحات بشاره cha عملو amalo kunek min zakarin nari nai aw un sau pa zanani kho مومنون جمله hal ke wa huwa mu'minun jumla haliya shart de wa huwa mu'minun pa de shart che de muahidwi aqide sai wa amal saleh ho fa ulai ka wasa ka san yadkhuluna al jannata de wa dakheli ki jannat ta wa la دا qira zulm baniki ki pa de ترغیب ده دا الله دین و دلیل پسې شه په مولیان د شیطانانو خبرو پسې مزیدا ځاننه و منا سن او سوګ ډېر خیستا دینن په دین او قانون کې مې من, من دا غچانه اسلام چې تسلیم کې وجه خپل ځان لله خاص الله تعالی اخلاص په ایمان او دین کې عبادت کې پیدا کی و هم محسن او پداسحال کې چې د متتب د سنتو متتبع الی سننه ابن کسیر وې او وتبعه ملته ابراهيم او رواني ده پدينده ابراهيم عليه السلام پس حنيفه چې هغه کله کو په توحيد حنيف په توحيد کله کیو د شرک رد کئ حنيفه چې کله په توحيد او ما د اون کې او روان اون کې د شرک حنيف د غماني واتخذ الله ابراهيم خليلا په خبره الله ابراهيم عليه السلام ځان له خليل او دوست جوړ واتخذ الله نیوله والله ابراهيم ابراهيم عليه السلام لره خليل رازدار دوست ولله مافی في السماوات مساله توحيد پس د اسلام د معاشره نه د معاشره د اسلام بیان وکړو نوس اوس مساله د توحيد بیانای چې معاشره کی بنیادی خبره مساله د توحید هم ده توحید مساله ده نه رنیش ولله خاص په اختیار د الله کې ما غوښېږي په سماچ آسمانونو کې او ما فل ارضاء چې موږ کې دی وقان الله دی الله به کل شی محيطه پار شي هاته كون کې وېستفتون کف دی دې زنه یو دوه حکمونه بیانې د معاشره خونه ویني دی دا غمق کې بیان شوي احکام چې شپاړس د ریته نو د ریه دا احکامونه یو دوه حکمونه مخ کې بیان شيو خدای سره سهسه پد نو به تور ارادوال حکومت دل تبيعه اعاده کوي او تنویر کوي پاغه ويستفتونك في النساء دا چې د ته مدا دا او تنویر دي په دویم حکم درعیت دویم حکم سو النساء کې شاته وره همدي صورت کې دویم حکم درعیت دا اول دا چې د یتیم د مال حفاظت وکړي سره نه ساکې ویلي د یتیم د مال حفاظت نو دویم د یتیم د جان حفاظت حفاظت د جان او د مال نو د جان د حفاظت متعلق خبره کوي یتیمانانو جینه کو سرا په انصاف نه کاو کې او کوي ریګ چې یتیمي جینه سره بنه کا کرانه ظلم شي نو بیا مخزه سره نه کاو کې هم تک سره متعلق خبره وَيَسْتَفْتُونَكَ تپوس کوستاه فسا په با باره دښو کې خود ته عمرات مانانېښځي دوی باره کې څوک پهلوورتو الله الله یفتی کوم فتو او حکوم در کېتاب سفی نه او دغه سباره کېوتلهعلیکم چې لست کږې جینه کې لا توتونونه هم نه چې تاسوله نه ورکئ ما هغه مهر کوې بالاونه چې کممدي لره مقرري مهر ورکوي نه خوطر غبونه او تاسو دا خواښ غواړی انتن کې نه چې نکوه سره وکې ددې تفسیید د ملوومې نم دا نهقل دی اور وتې تپوس کړی. اور و د او ممومنین خور او شاګ دی او تفسیر کې شاګ دی او پهقرآې پاک کې څخ نه څخ د تفسیر په اعتبار ام المؤمنین حلکڑیه شخصه زینب الله والا دونه مہارت په قران ورکړو او وې شاګردې بخاری کې اکثر د تفسیر والے سره د عائشې زینب نه نقل ور وکي اور ورهمه الله وې چې ماده ام المؤمنین نه د دې آیات په څوک چې د دې آیات او د ماچ چې وخت تیرا وړ د یتیمانو د نیکه باره یا ام د دې څه مطلب دی یما تی وی چې جاهلیت کې به یا په خوا ودا س کېدل چې وسړی سره به یتیم جینۍ کور کې او غوسته به چې دیر سره نکاح حکم داغي د دا مال او د حسن او د دا جمال د دا وجې دا حق, و پورا و دا حق او مهر به ول پوره کوننه زیاته به کېد نو الله دا یاتون رولېګل چې ګوره حق ول نور کوي مهر ول نور کوي میراث ول نور کوي وترغبون ان تنکی ہون او واړې چې نکاح حکم نو مکا ویدا یا ول حق ور کوي یا بلی خضر سره نکاح کوي کاسینګ یې چې مخ کې دی سر کې ویل دی په نسان ول مستذفين او الله در لا فتوا حکم در کوي دغه کمزور من ولدان یتیمانان او معشومان مبارک ایتیمانان جینه کېدي پنه کا کې وسره انصاف وکي یا یتیمانان معشومان دي دا دای بارکه محکم دار وان تقوم بس دا خبر اضا شی فتوادله الله د دې بارکه درګي چان د قوم تاسو دري گئے لیلی یتا ما د یتیمانانو د پارا بل قسط په انصاف د په حق د یتیمانانو کې ودري گئے په انصاف وما تفل من خیرن خیر لمال ور سره کوي نو فین الله وشک الله دی بیا لیما په باندې پوي وای نیمرۃن خافت من من بالها نشوزا دا تنویر دے پا پینزل لسم حکم در ایت ام دلتا نیسا کی مخی تیرشے ہو در ایت پینزل لسم حکم اصلاح ذات البین پینتی سیاد کی خاون کوروان شو د جوڑی بس چل کی نوال تیویلیوین خیفتم شیقا قبینه ما فباسو حکم من احلی و من احلی یو سړې دې د خزی د طرف نه دویم دې دا سړې د طرف نه پاجي او د دې خزی خاون منسکې ته جوړ را وصولو د پاره د کوششو کی مصلحین دې پاجي سالسان دې پاجي حکم دې پورته شي او د دې منسکې ته جوړ کوششو کی نو داغه صفات خبره دلته بیانای واي نه امراتون که یو خزی خافت یریږي منباله ها د خپل خاون نشوزا دا سرکښین بد خوينه خاوان بد اخلاق ده بد پیری او اعراضن یا د مخړولونه حقینا ده کوي خاوان بد اخلاق ده یا حقینا ده کوي خذوتنه وي نو فلا جنالهما ما گنا په دې خذ خاوان ايصلحه چې دې صلحو کې بینهما په خپل منس کې صلحا صلح د شريعت مطابق په خپل منس کې کور جوړوت او صلو خیر او صلو به تر ده کور جوړېدل خيري او که کور بیا نه جوړید نو اخر د طلاق لاردن و واه حضرت الانفس او الشهر او حاضر شوی دی نفسونه شوها په خلطه سم هر څړ په خپل حق باندې حريص دی خزووی نه زما حق دی پوره شي خاونوی زما دی پوره شي کور نه جوړیږي سبترا تیټا شینو سبا غرا تیټ چنو کار بو چلی او کنه وای نه بس چې د اجازه سم دا وي ابل وی اجازه سم ام دا نو قرآنی وین انتو سنو کتا سنی وکړه وتتقى تقوى من اختیار کړه سړوتوي تاسو تا نه کی وکړه خزر سرا حق ادا کوی زکه خزر کغه پوښتیدل وتتقوا زانم بچکه د ظلم زیاتینا نو فين الله بهشکه الله کان دی به ما په سمانی تا مالونه چکوې خبيرن خبردار دی ولن تستیو ان تعدلو بین النساء و حرستم فلا تميلوا کل المال فتذروها کالمعلقه ها خزر ګنی دی دودری نو چې ډېرې دیو کړې دی. نو سه عدالت انصاف هم پورا ک حق پورا کا ځین چې وي ته خزا وي او بل زوړند کې نه خزا کې او نه پرې نو د دې خبره خیال ساته حدیث کی رازي نبی رسول الله بيبيانه غني ترمیزی او بوداود روایت ته نو نبی له سلام حق پورا کا پورا حق به ور کا و. تقسیم کډو د شپو یوش په یوي کرا بل بل کرا بل بل کرا فکس کاک جامه کپړه کې برابری وه خدا وه چې زړه کې محبت زیات عائشه سره وه زیان د زړ می محبت خو خیده ډیره وه خو پهې پېغمبر خفه چې نه الله ما نه دېتهپوسو کې چې د زړه دا میینه د عشي سره ډیره د نورو سره نه وه نو کووشش پیدا کوو چې د زړه دا مینم پهې تقسیمه کوم الله پغمبره دا ن شي دا دا اوس خبرې نه دا به اختیاره خبري. اله انسان په اختیاري ني شي په بي اختيار ني شي نو نبي عليه سراتو السلام په دعا کوله باقيدا اللهم هاذا قسمي فيما عملك فلا تلمني فيما لا املك فيما تملك ولا املك الله دا خو زمات تقسيم دي چې د خو کې قوم شپا خوراد اسکا جامه کپڑا فلا پاغي مې مني سا چې اختیار استا او زمانه وداع يا دنيا چې په دې دلانه نيسی د زړه مینا تقسیمول د ساده اختیار نه ولن تاسو تیوار کې طاقت نه لره تا ان تاسو چې تاسو د زړه عدالت او انصاف هم د محبت او که بینه نسای د خزمونځکه ولو هرستو مګر که تاسو هڅه وکړئ ها پدې مله نه چې یو خبره دا از نه چې د زړه د امینه دی یوې سره دا اوغه په ظاهر ښکار نه یو ل پټروړې وبلی لسنه ورکه دا چې مکا وای فله تلومو فله تملو نو مییلان م کوئ د محبوبېښځې ته کل المیل په پورا میان پهته ضرروه چې پریږ د دا بل کل معلقه پهشان د زړن دی وه وړه د کېښځکیونې پر داسې مک البته تقسیم برابر برخ سپره د زړمی نه فهغې د لا و تسللو هو ک چر تا اصله وکړه اصله نمبر او نان نفقه کی مسئلہ حق ګرو ورکوي وتتقو زانم بچ کد ظلم نه پخو نفین الله بیشک الله کان دی غفور رحیمه بخن کی مه روان و ان یتفرقا یغنی الله کل من ساعته <تصفح> او چرتا د خزه خاون کور جوړ نشو کوشی وک هو کور نه کو کو جوړید او جدی را لوي خیر ده بس د حلن جدا دي طلاق را بس مجبوري دا خدا دا سړي له با الله د خپل طرفه سغمو کې او خزي له مې لا غمو کې و اي تفرقا کدا خزه خاون جدا شو د يغني الله غنيان ب کې الله کلا هر يومن ساعتي د خپل فراخ هنا الله بس سړي لا بل خزه پیدا کيو خزي له با بل خاون پیدا کيو وكا ن الله د الله واسعن فراخه والو حكيمه حکمت والا وللله ما تي السماوات بيما سل د <coughs> خاص د مش... معاشري احکام بیانای نور نو سره سره توحید دل چلی چې وری بنیادی مسله ده نه رلش ولله خاص په اختیار د الله کې ما غو چې فسمات اسمانونو کې او ما فلر اغه چیزونه کی دي ولکد یقینا وصینا وصین الذين مو حکم کړه او آسمان او توتل کتاب چې ور کړه شورت کتاب مليان من قبلکم ساسنا پخوا ایتم حکم او او تاسو تم حکم کوم جانت تق الله دا الله نو یریګه تاسو تم دا حکم او غیتمو و ان تک فرو کې انکارمو کو د احکام د اسلام معاشرینه نو فینن لله به شک به اختیار د الله کی ما غدی ف سما د ش اسمانونی کی و ما فل ارداق چیز مګه کی دي معنا الله بے پروا د تاسو ته اجت و کان الله و د الله غنین بے پرا حمیدا صایل شوی ولله په اختیار د الله کی ما غدی ف سما و ما فل او هغه چلان دي زمغه کې وقفہ کا ویل بی الله وکيلا الله کارساز او کو چر ت تاسو تقوا اختیار نکړه اصلاح د معاشري مونکړه په دې قانونم ځان لملک کلی وطن جوړ نک نو الله وی تاسو بلری کم نور برابر ام ايا شا کوخه خشید الله يو ذهبكم لری وکي تاسو ايوهنا سي خلکو وَيَأْتِي بِآخَرِينَ وَرَابِ وَلِي نُور وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا فَدِيْبَانِ قُدْرَتْ وَالَا اللَّهُ تَسْكَرَنَنَدا زكا كَلچي او ملک کي ظلم دے زيادے دے معاشر درست نَدا بے انصافي دا نو الله پاک خلق لري او دا الله تاون ني يور روايت شيخ الاسلام ابن تيميه رحم الله نقل کڑے چِنَّ اللَّهُ يَنْصُرُ ولا ينصر الدوله المسلمه الظالمه الله د یو کافر حکومت خو انصاف او عدل بکی هغه سر دنیاوی تعاون کوي ملک به ترقی کوي خو الله یو حکومت چې د مسلمانانو د خو ظلم زیاته بکیږي وسر تعاون نه کوي وګورئ د کافر ملکونه دي برتانییا یورپ وغيرها هټ کافر دي خدا دا چې په ملک انساب شتا خوشحاله ته خوشاله سره ظلم زیات دیني کې قانون نه باغې چلي دا سي قانون هغه حراميانو جوړ کړې ده زان د پاره یورپ والو چېอัลت بادشاہ او غدا یو شی د زموږ اسلام کې او حکمرانانو حکمرانو نو بې یو ده کټریفک په گاډي کې یو عام دا عوامو کس ناس ته او که باچه او صدر وزیراعظم اعظم او ام بي او ام ان ا ناس ته په چې کله ټریپ اشاره بندش و ټول دا و ولړ دلته دلته خو فرعوني کوماموليو دانیدار ولی فرعون دي جوړ شي دارنګ قانون دی انصاف دی که خبره په بادشاہ او په صدر وزیر اعظم او صدر وزیر مراله عدالت کې بودري هغه عدالت نہ مبراني حق چې څنګه د وزیر او دا گورنر د دا ام بی ای مینه ده نو دارنگ دا رعیت هم دے. نو اللہ و امداد کئی ملک ترقی کرده دا دن تزمون ملکون مسلمانان دي خو ظالمان دی نو اللہ ترقی و درول دا, دا قانون دی این اشعاء یو زیو کما یو حناز که دادا معاشره احکامم پا ملکی نی لری با کتاب سوی خلکو و یا تبی آخرین را بولی نور و کان اللہ و دیالالا ازالک قدیره پا دیبان قدرت والا من کان و د بدلې د دنیا نو فائن الله الا سر ثواب دنیا, دنیا و الاخره بدل د دنیا و اخرت دواړه شته نو الله نه دواړه غواړي وکانه الله او دی الله سمین او ریدون کې بصیره اللي دون کې يا ايها الذين امنوا ديزینوس درې میسا اخري په دیکه د خلکو احوال او اقسام خلک درې کېسم دي قانون بیان شو د معاشري او دا سیاست عوامبا څنګه ژوند لري معاشره کې وی پدېش پاره سو احکام حکومت به څنګه چړي پدې اته قوانینو نو ملک به امني معاشره به امني نو د دې زینو درې مې سکے احوال الناس درې ډلې مومنان منافقان او اهل کتاب چې پدې احکامو او په معاشره کې خلک درې قسم یا مؤمنان د شمنی او عملم بهګی دویم منافقان د چزه په خلیوی منو عمل پینکای او درې ما له کتاب لري چاوی د سرت انکار کای یهود <تصفح> نو بس دا درې کیسه مخلک دین او تاسو ځان خیال ساته مؤمنان جوړشه منافق او د یهود غندمه جوړې یا یو الزینا منو اول بیان د منافقان د اول بیان د مؤمنان یا یو الزینا من ایمان کونو شیق قوامین کلک ولار بلقست قسط مراد توحید دی کلک ولار شیق بلقست دی دا اللہ پا توحید باندې قسط توحید شو حدال اللہ او بیانون کی دا اللہ دا پارا دا قسط او توحید اللہ دا پارا بیان که ولوالا انفسکم اگر کتا دی ضرر و نوستان ستاسو پخپلو زانونوی اوی الوالدینو پخپلو پمرو پلار ولو قربینو پخپلو خپلوانو خپلو سمطلب دا الله ته اوهید او د الله دا کتاب بیان کوې که, که د په بیان کېرد رد را تا استا را ته ستا په پلار راته خیر دی س طلب یعنی دا الله کتاب حق ممسلات ته با به دیو وج نه بایان نفرې دی چ ر که بایان می کو نه په دی ک خو زما په پلار را راځي په مور میره راځ پر تدار مییر او استستازبانې میرد راځ بعضی که نه مولا صاحب مثلا بیانې خو ته معلومه یی حقې علاقت د اولی نه بیانې ردولې نه کېدلې بدد يرږي کوب مخزماغه استاد دې بدد کې مبتلا دی په غر درایښ نو د استاد زپاره رد منکر پرې الله وایدا چې مکوي زما د پاره بیان وکې کړ دې په ارچارات یا یو الزینا مونې ایمان والا او کو نو شیق قوامین بالقسط کلک ودریدون کې بالقسط په توحید او قران شهادت الله بیا نه ونکی د الله لپاره ور ولا, ولا انفسکم اگر کد د بیان نقصان ساس او پخپل زانی اول والدين یا پمورو بلار ولا قربينو پخپل خپلوانو نو بیان پرې دمه ان یکون غنیان او کته د دیو دی جنا ردنکه چیرہ دې سړی کې مون کر دے شرک دے بدت نه ده شریعت نه خلاف ده خدا جی زمن مالدار شړی د نه بتیشي یا د وجه نه کې چېره دا غریب سړی دی ذه دوکم چې پهقرران او په خمونو په غشتل غشتتلګنا ده د غریب طالب ده بیا بهڅخوري دا غریب مولا دی که زه محلی اسقات دی او دا ده نو ده بس بسې غریب خو دې سق ته نست دی نو م چېرت پیو بیا بهېڅخی ب چې ب سخوري الله د غریب غریب ته ما حق کې نهګورې. او مالدار عزتمن وګوره مساله بیان دي چې دین خراب کر. خان ده ملک ده دیو جنہ مساله نه بیانې مولي شی خبر ختم شي دیو جنہ بیانې یرا اعلان کې غریب ده و ين يكن کو چرتوی دا مشود له غنیاں مالدار عزتمن او فقیرن یا فقيري نف الله الله او لا بهما ډېر لایق د دې دواړو نه چې دا خیالو ساتلی شي خیالونه <تصالح> سات فلا تطالبوا هوا تابع داری مکمه د خپل خواهش ان تاسو چې دا عادل نم وانړی د حق د بیان نم وانړی و ان تلو کوو دې په جبا او تورې زویا مخماره د حق نه نو فین الله بشک الله کان د به ما پاس باندې تعملونه چکوې خبيرن خبردار ده د الله بده سری صاحب کوي یاي والذینا منو امنو بالله ايمانوا له امنو دا بیان دا مقاسد اربعاو دے دا مومنانو پا بیان مومنانو تاوی پا توحید کلکش ہے قرآن بانے کلکش ہے دا بیان کې خلکو کو پروا بن ساتھ ہے خواہش بن گو رہے خواہش بسی بن زے حق نو مقاسد اربع آلی اول بیان ہے سلور مسائل چوٹول انبیاء پراغلی توحید رسالت کتاب و قیامت یا زینا من ایمان والهوام نوبلله په ا خللا سیمان راړی دله په توهید رسولیو په رسول دلهول کتاب لزی په کتابانې نلهله رسول ی چلله را لیکلی په خپل پیغمبر غمبرول کتاب ل او په کتابن ظمن قبله چې اغ کتابونهول جنس دی او کتابونه. الذي يغى انزل من قبل چرارېګري دي پخوه ومي يكفر سو چينكارو کې بالله په الله او ملائكه دي او ملائكه ده الله او كتبي په كتابونو ده الله او رسول په رسولانو ده الله ول يوم الاخر او پر ذاخرت فقد يقنن زل گمراه شو زال عالم بعيدا په گمراهي ډير لري د حقنا ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم زادوا كفرا دې مړه منافقان ديزه نو زمو منافقانو بیان مؤمنان خوغو چا په دې قصې قران او پد احکام کله برابري برابری نو منافق ګورن ان الذين يقننا کسان امنو چیمان روڑے پخلو صرف زباني دعوا ثم کفروبیا دا کافر شویي و, شوی و منافقت ثم منو بی ایمان روڑے ثم کفروبیا کافر بی کفر کڑے ده ثم زاد کوفرا بی زیاد کڑے ده کفر کفر زیادت المنا و کفر ک لیکیدل ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ اے سبتو علیہ ثم ما تو یعنی په دې کفر دنیا نه تري دي نو منافق دای کنا دا منافق هالي کلي ایمان او کلا کفر سات کې مؤمن او سات کې کافر نو لم يكن الله د منافقانو الا الله مغفرت نکي لم يكن الله هرگز هرگز نه دی الله لم يكن الله هرگز نه دی الله ليغفر لهم لم بمزار دي اخر شي نو استمرار مانا پیدا کوي لم يكن الله هرگز اچر نه دي الله ليغفر لهم چې بخنو کیدیتا ولا يهديهم انه خيد بي سبيلا لار نو ولا علما خرت کوي نه ولا توفيق ور کوي نو دا سوق دي بي بشر المنافقين نو زيره ورګه منافقان ہوتا بان لهم بيشك دي دا پارا زابن عليم اصحاب د ترناک منافقان سوق دی نه خي ګوري نه خلک د یخیزون کافری نه چې دوینی سی کافر وړیا دوستان مندونموومین بیا د مومنانونه مومن پردي او کافر سره دوستانا دا بل تهغونه یا دوی لټي د مړ عزته د دی کافرو په مګرتیا او دوستانا کی زت حالان کې فینل عزت چې دی للله الله پلا کې دی عزت خو د الله پاس ک دی او د عزت د کافر په دوستانه کې ګړ لکه ضمون یډران دقه مزداق ده لیڈران حکمرانان دا امریکیو دا یہودو سر دوستانه کی عزت گانی که ندی سر بیاوی تبا کی گو بی عزت کی گو اللہوی از زمال آج کرده عمر فاروق رزیلان ہوئی جساس نقل کرده ده من اعتز بالعبید از اللہ اللہ سوک چه عزت پا بندگانو کلتی اللہ بی زلیل کئی زلیل شدیم زلیل فاین العزت لیلہ جمعیان इजत تول د الله پلاس کې نو د الله نه عزت واره د کفر په تعلقاتو کې عزت ملټوي وقد نزل علیکم او یقینا را لګل دی الله پتا سو باندې کتاب په قران کې دا حکم ان ازا سمعتم ان دا حکم ازا سمعتم کلشتا سواره آیات اللہ الله دا اللہ الله بیها انکار کولیشی دا اللہ دا یا تونو و یستازو او خندا کولیشی دا اللہ یا تونو پوری ترک عمل نفلا تا قدومکینه ما هم دوی سرا دا اللہ یا تونو بان انکار و استیزا کم مجلس او زکی کی گی نلتا با کینی نا ملتا بنا که موز القرآن که شاب دل جو شخص ایک مجلس میں اپنے دین کے عیب سنے پھر انہی میں بیٹھے اگرچہ آپ نہ کہے وہ منافق ہے خپل نوئی واغل کا مجلس کے ناس سے نو منافق دے نو فلا تا قدوم آهم مکین ایدہ کې دوی سره نو کو شرک په مجلس کی کی گی کی کیږي کی نو بس دام منافق شکنہ شرک بکی گی دے ناس سے غلے بدعات بکی گی او چې بیا مولی سے مولا سیبم تلید اورس کې ناس ته ته ولی يرما خنا کو زاسي ورغله میلاد کی دی پکې ناس ته اسی ورغله کلچدا الله یا دونو پور استه زاو کوفر کیږي نو فلا ته قدمه مکه نه د شفلی سه باواله بزو همدتان وی سه وځای کوي او یو اورسونم د دې د لاندې راځي اورسونه ولی کې د سنت خلاب کی نو دغه ناس تم منی یا زکی مخاله رايشو وای حتا یاخذو فی حدیثین غیره تر دې چنه نوځي په بیان او خبره بلکې یعنی دا کفر او استهزاء پری دینو او که چرتا توا سره ناسته نو انکم بشکتا سو بزن په دغه وخت کې مثلم د دې په شان یي چې چپ ناسته شیخ پرید جوړ شوی او وای چې بس شیخ پرید او خپل پټه بهتري دی ها دا متل دا مولیا نو د عوام بس چا پکار کی کار ملره چا پکار کی وی کار ملره کئ بار سړی خپل قبر لېځي وې انکم بشکتا صبح یزن په دغه وخت کې میسلم د دې په شان دیه زحاک وې زحاک قرطبی نقل کئ د دې یاد دلان و وی ودخل فی ھذه الآیه کل محدث کل محدث کل محدث فی الدین ومبتدع الى یوم القیامه ہر محدث محدث من بدتی محدث بدات کنا اور محدث بدت پیدا کرنے کے وہی دیکھی داخل نے ہر بدتی ہر مبتدی تر قیامت پورے چه بدات جوڑئی بدت پیدا کئی ان دا پر مراد دغت مراد دسر بن کے ان اللہ بے شک او معرفت القران کی مفتی شفیر ملالی کلیوی ندیعی دلان دے تفسیر بر رائے تحریف کرنے والا اور قرآن سے بدعات ثابت کرنے والا بھی اس آیت میں داخل ہے مفتی سے بر درس کئی بیان کئی او اواغی کے وئی بیدات شرکیا شرکیہ ساوگور حدیث کی را گلی و قرآن کی را گلی وئی مجلس ہمتے مراد تحریف کئی تفسیر به رائے کوي نو دغه مجلسونه هم پکې دي کته چپناس نو ان کو میزم مې هم د دې نو اي ته منافق شويه کافر شو کا او ان ان لا بشک الله جامع المنافقین چې مکوون کې دي منافقان ولر ول کافرین او کافرون ولر په جهنم وب جهنم کې جميعا ټول دا چې کفر د تونو پورې کوي دغه کافر او دا ته چې شیخ پرید جوړ شوی چپناس نو ته منافق شو دوړه الله جهنم کې جمعي الذين داخلق د یتربسون بكم چې دوی انتظار کوي ستاسو په حق لا او بل منافق بل نه خذا چې منافق د حق پرستو په دی انتظار دی چې کله به ختم شي چې خلاص بش د حق پرست خلاف د ختمې دوه انتظار کوي بل نه خې پاینکانلکم فتحون ک چر دوی تاسو لر صبر او فتح غلبا مین الله اذا الله طرفنا آن. او که چرت تا تاسو فتو ممې بره و ممې مال دولت راشي ملګری ډیر شي ترقی راشي نو منافق بسوي قالو نوې بدا منافقان علم نکم ماکم ولي ولي مونتا سر مرګري نو سو مو خالک استا سوډلو زبر لن راتله مغه ناسم هم د سرا مالم بکې سرا ککن و لیل کان للکافرینا او که چرت وی دا کافرو نصیب سبرخیسا خیصه اوې ترقی وشي هغه بره و ممي نو قالو اې د سوې منافق ایایه فکر ځای کځای ک قال وي تهي علم نیکم نو مله شوي مونږ و مسلله شويږ ستاسو پ کالم نح عیکم نو مسلله شوي مونږ ستاسو په کااب دا تا چې بری او ک دا خو د سره زمونږ او بل نهکوم من الممنین او مون بچ کرده د مومنانونا مومنانو خوستاز و خلاب منصوبی جوړ کرده ویده او نانزوبی ویده مون ناکام کرده دا تاسو چې فتح و برې کرده ده دیکی خوزه مون لوی کردار او لاسته نو مون لپکی سراکه نو منافق ار چرده چلی ی ارزه که فاللہ وادلہ یحکم بینکم فی سلب و کیستاس و منسکی عمل قیامتی پر رزا قیامت وَلَن و جال الله نه د ګزول الله لکفره د کافرول المومن پهمنانو باند د سببيله صحوج او دلیل ان المناافقين زجر ب شکه منافقانیخواون الله دو کوور کې الله ته وهوخوا هم خدا الله سازاور کوون ک د د دوکېوره یوخوا الله دو کوور کې الله ته د الله دو کوون کې د دویته الله دو على شان خلاف دا نو دا په طریقه دا استفاده په علم معانی کې چکم عیدر اج دا په طریقه دا استفاده باندې سم مطلب مخک مایوز ویلیو چې فعل دوازلارائش نیو نه مراد فعلیو بل نه مراد سزا ده فعل يخادعون الله لاله دوک ور کوي او هو خادموا د الله سزا ور کوون کې ده د دوکې له دیلا بل نه خدمنا ته و قاموا الى صلاه کله چی دیودریږي مانزتا نو قامو کو سالا ودريغي ناراسته وسپس مونځه د سستهي چوسني غافيلي دمون یا يا صلاه ذکر د مراد ته پوره دين نه دين وائذا قاموا الى صلاه او کله چی دوی ودريغي د دين کار تنو قامو کو سالا ودريغي وسپس دنیا کار لا تکړه د خوجه د دين کار شو بیا بسم الله ما تک کوته د پر اندر سره زخني مسګ د که <القى> مونس ده یره دا غمانه نکی روجلا دا داгран کار دعوت ته دین کار یره داгран کار دین کار کې سست او یورا الناس او کو بیا سناس کیم نو یورا اونننا سا خودنه کوي خلقو ته ریا کار ده ولا یذکرون الله الا قليلا او نه یاد یالله مگر لګی یادای هغه لکس ده د خلقو خودنه نه پاره مزب زبینا بین ذلک مزب زبینا شک یاندی په منزله کې په منزله کې بل ده منافق نه خدادا چې منافق شکې بد دین کې اسلام مزوب زبینه باندې ذلک شک شکیان دي په منظرې کې لا اله الا الله نه پور د خلقو سر دي ولا اله الا الله نه پور د خلقو سر دي منافق نه پورا کافری او نه پورا مسلمان منافق نه پورا معاہدي او نه پورا مشرک منافق نه پورا متبي او نه پورا بدعتي من من کی ګرځي الکو یو طرف تاشا و من یذلل اللہ او چې دا یو طرف ته کیږي نه کنه نبیای بیاي انجام سی نبیاتې خاپرت جوړي خپرت پہ جنګا ها نو بیا نتیجه د خپې رگی عوامو کې کیسه مشورړه وای د مارغانو د مارغانو او دا غیانو کوه غانا د دې جنگو مارغانو او د دې غاگانو غیانو جنگ نو داسې بوا چه دا خواه پیرک پا که منسکیو دا سی با کیدل چه کڑا با دا غویان او ساروی غالیب شو کنک په جنگ که پا دی مارغانو نو خواه پیرک براغی و تا ازا ستاسو مرگره مخوا ولی او گو رتاسو بچولا پیور کوا یا زم بچولا پیور کون نو چه بیا با کرا مارغان غالیب شو په جنگ که ای لبا ازا ستاسو مرگره مولی وی تاوسم الوزه زما الوزه نبه چل چلبا یو سره کولبل اخر په دروازه پويش چې بل زلا زل و یانو لا واگانو لا راغه وته تاسو مرګره دوی غالب شي ورته زروک شه ور پرونه غي سر نه ویناس اله ورتله بیا دوی له ورغه تاسو را غو ته زروک شوی نو پختانه وای او یوسې دروازه یې زینشته د شپې ګرې نو الاوي منافقم داسره بے زیني د يوم نشي نمنافق لا اله و لا ولا, ولا اله و لا ومن يزلل الله او چابانه چه مهرد گمراه اوه یا اللہ فلن تجدلو هرگز و پیدا نکدل رس بیلا سلار یایو اللذین آمنون ایمان والاو لا تتخذل کافرین تاسمونی سے کافر اولیاء دوستان من دون المومنین بغیر دمومنانونا تا منافق انتکار تاسونکه ا توریدونه تا اسیرادہ لره انتا جلول <سؤال> الله <سؤال> چو ګرځویدا الله علیکم فزانمانه سلطان مبینا دلیل خکاره چې دې سره دوستانه کوي الله بدرمانه دلیل خکاری منن عذاب بدر کی تخویف منافقان الا ان المنافقین بشک منافقان فی الدرک الاسفل پاغکند لا انده کې وی بینن نارید اور دور غلاند کنده کې و منافق پروت درک الاسفل مثل كي يو درجات تي او دوهم درقات تي درجات او درقات درجة در ناك امل و در او درقات دا دا چي دا منافق و كافر نظر منافق دا پار درق الاسفل وي يعني دا اغا دا جهنم درجی دي ان المنافقين بيشه كمنافقان في درق الاسفل با الَّانَ دِ طبقه کې بي بي نن نارې دا وره ولان تا جي دا له هو تبا ولان تا جي دا لهم او توبه پېدانې کې ديلار نزيرا زو کېم دادي الا الذين تابوا شراط د توبې د منافق توبه بازینو قبلي کې ویاو الا الذين مغراکسان تابو چې توبه ويستا واصلوا عمل درست کوه تاسو موب بالله منګولې لګولې د الله په کتاب او قانون واخلصو دينهم او خال مخلصي کو خپل دين او عمل للله خاص اللهله سرور شرته شو تابو اصلله هو واتهسه ماخل شو پهله ک دا کسان مع مومنین نو دا د موامانو سره شو د مخص مومنچ اوسه فظر د یو تله او مومن نه چې وررب کې مومنانو تاالله ج نه زیماجر ډیرې الله به عذا کوم تې دنیا کې ااضاب برکوم خو د دنیا د عذاب ورکول الله و داې څه شوق نه دی او نه را لخوا را راکې تاسو سم شنه زبیا سکار دی چې تاسو له سزا دار کم ما یا فضل الله سبو کی الله ما یا فضل الله سبو کی الله پاک به عذابکم ستاسو په عذاب ان شکرتم کو شکر و مې سوامنتم ایمان امرولو تزان سمکا نه الله ستا په عذاب سګي او کان الله وده الله شاکرن قدردان علیم او پوی لا يحب الله جهربی سوی من القول دا دا یو سوال وهم جواب ده دا منافق رده و کو نو منافق ووی چه نکا نجی دا خو چی موند کل کل بازی کارو نکو نو دا موند زرلن نکو دا خو موند مجبوره نکلو او دا پا اون بانی زور و اکراح شوی الله دا اکراح نه نا دا زرن نای اکراح چی شوی نو الله اکراح معاف کئی نو دا اکراح بیان لا یو الله اللہ و جهر دا آیت لگران ده ترجمه زایری داد لا یو الله اللہ و جهر هم مفسرین دا مانا کئی نخوخی الله جهر خلق و زول بی سوی پا با دیو کن ظلم نال قول دا وینانا الا من ظلم اگر پچا چی ظلم زیاده شوی مانای سکی وی الله پاک کنزل سپکو پوچا وینا خله خوذول نخوخی ها که په چا زیاته و شنو خیر دی بیا دی کنزل کای کنزل قر وقت کی منی دلت عسل کی سونه مراد کلمه شرکیه لا او من ظلم ظلمما په معنی دا او کره هلي اکرا لکه سوره انحل وګوره 106 ارغه ما سلام مراد د چهل تکو بیان شوه دا مسله د سمسی پاره من کفر بالله من بعد إيماني إلا من عكره و قلبه مطمئنن بالإيمان ولكن من شراب الكفر صدرن فعليم غضب من الله ولهم عذابنا زويم من كفر بالله من بعد إيماني چاة كفره کو پزد إيمان رول لنا نرست رازي نفعليم غضب من الله ولهم عذابنا زويم غضب ده و عذاب ده إلا من عكره مگر آغسو چparagraph نه اکراه او زور زبردستی وشو وقلبو مطمئنن بالایمان او زړه مطمئن په ایمانو نو دا سړې دلا نه ته غضب نه بچ دي ته مساله د اکراه وي یو سړې هغه باندې بل ټوپک کو تکې خو وتې مرقوم دي شابه د کفر کلیمو وایا نو دلد ولاری یادہ چه دے عمل پا عزیمت ہوئی عزیمت سمانا ده د کفر کلمو نه وی نو کومړ یک شهید لې مقام ده او دویم ده رخصت د ته د اجازه ته چې د مرنه د بچی له د پاره په ظاهر ده کلمہ د کفر ښکارو وی هو زڑکی بو قلب مطمئنن بال ایمان نو دغه اجازه شته دغه مسله دلته بیانې عثمانه داش کنزل منزل نه ا لا يحب الله جهر بسو نخوخي الله الجهر خلق وزول بسو من القول باغ شرقی کلمة سو شرقی قول کلمة الله نخوخي خلق وزول پا شرقی کلمة الله شرقی کلمة نخوخي خلين دا شرق کفر کلمة مو باز إلا مگر خير دا منظلم پا چاچ زور شوي اقراح پی شوی او دا اقراح پا حالت که کلمه ده کفروه نو و قلب و مطمئنون بل ایمان نو آمفت وکان اللہ و سمین و که والی من پوئی انتوک دو کچر تاسو خکارا کوای خیران ایمان دا اکراح پا وقت که چکره دربان کولا او تا ایمان خکارا کچنزو خو معاہد مسلمانم چرته تا کفر کوم او تخوو یا پتو ساتے د خپل ایمان نو انکارو کن اقرار او تافوانسوین یا د وی دا نه کلمه چنیویم نو فاین الله بشک اللہ کانا دے افوان تا لرا مافکون که او قدیر استا پا دشمن بان قدرت والا نو دا ټول اختیارت تا سرشتا دا وقت که دا ایمان زار که که چپ پا دکیگه او که دا شرکی کلمه نا انکار که یا دا په صورت که وی ان الذین <سؤال> قیننا کسان یکرونه چې انکار کوي بالله تعالی او رسوله پر رسولانو د الله او یریدو نه رادلري یم فرقو چې جوړی راولی بین الله او رسولی پمنځ دا حکم د الله او حکم د رسولانو کې دا الله د الله د رسول د حکم منس کې فرق پیدا کوي الله خبره منه او د رسول نه منم لکه پرویزیان منکرین حدیث او یقولون وی نو منه او باسین من راوړو بازو و انکفرو به باز او انکار کو د بازونه دا اللہ خبر مانو دا رسول نمانو پران منو حدیث نمانو و یوریدون و دیرہ دلریان یتخیزو چه اونی سی بینظار اکا پا منزده که سبیل آس بلالار بلدین دی بلدین جوڑی لگیا دی نولای که دا کسانو والکافرون حقا دا رشتین کافر دی اگر کافر وردو دا الله د الله دا رسول په خبره کې فرق که دا مانم و دا مانم لکمون کرین حدیث و اتن نو مون تیار کړل کافرینا کافرانو پر عذاب موهین عذاب سپکونګه ولذین وا کا سنامونی چی ایمان روډه بل الله اذا الله په توحید ورسولیو پر رسولانو دا الله ولم یفرقو دی فرق جدین کای بینا حدمنهم پ یوتند پیغمبرانو کی په ایمان روډلو اولایکدا کا اولایکدا کا سن سو پیوتیهم زر د چبور وکړي شې دی ته اجورم د دیغه اجرونه وکانه الله د یلا غفور رحیمه بخونګه مې ربان یسئلوا کا اهلل کتاب اوز درې مدل آل کتاب د دی زینب بیانه آل کتاب چه دا سرا د احکام د معاشری نمائی یس الوک احلو کتاب تا پوس کئیستان سوال کئیستان آل کتاب انتو نازل آلیم چتن آزل کی بدیوانی کتابا یو خط منا سمای دا بارنا دی سوئی الکتا غور کونڈا کئی دا یو اولی گلاو اوه مزاګر باندې وزیر آسی کا ث بیان د ال کتاب او د ایزه د وينات يس الک اهل الکتاب يس الک الکتاب تپوس کی استانا تپوس مطالبه مطالبه کی تانا ال الکتاب کتاب مریان ان تو نظر علم نازل کې بدی باندې راولې کې بدی باندې منا سمای کتابن خط منا سمای دبرنه دی وی مونږ له ستا پنوم باندې خط راشي چې پاږې کې ستا د نبوت او رسالت بیان او یا کتابن نو مرادوم کتاب دې خپې او زې باندې مونږ له دې کتاب پېو زې راشي دا لګ لګ نه منو ځکه پر موسی عليه السلام پېو زې نازلو او <آبا> په نبی عليه السلام خلګګ نازلید د دوی الوی مونږ چې له موسی عليه السلام په شان په ټول رايش الوی خیر د دې زوړه د ته دا سي مطالبه پفان امبيونم کړي و فقظ سالو یقینا دې مطالبه کړي و موسی موسی عليه السلام نامک برغټه من زالیک د دینه دی دینه غټه کړي و سی ویلو دا فقالو ویل ورنا الله مونتهل مونته وخا الله جهره تن داګه پډاګه بقر کی ویلو الله حتا څنګه لن نومن لك حتى نرالله جهرتا فقالو ویلو ارنالله منتوقع الله جهرتا داگا پڑاگا نفاخذات و مسائقتو ونی و دولارا چغئ به ظلمهم پا سبب دا ظلم دا دوی دا, دا سوال و مطالبه ظالمانا با سمت خز تخضل عجل دا قبا حدو او رکل ناروا مطالبی دی. او کل شرک دی ثم تتخسوا الا الى يومي وسخيره دوی په خدای تو مم بعد ما جاتم البينات پس داغینه چورالال الواضح دلایل د توحید توحید بیان نه بعده شرک کو فافونن ورتم ما فیو کلان ذالک د دی چې توبه وستا واتینا موسی ورکړې مو موسی علی سلام تو سلطان مبینا معجزہ مخکاره ورفانا او پور تکړې مون فوق او مور د دې پاسه گویتور مم مسقم پس سبب د ماتول د دیواد الره و ایتور پہ لو چت کړو بکار کی تیر شو دلته اجمالن بس تذکره کی وقلنا لهم ويلهم دي تو دخل الباب ننوزي دروازه تا دې جمعه او خار سجدان پاجزه ندی غو نکړل وقلنا لهم ويلهم دي تا لا تعذ زياتهم کوي فسبت دخالی پورس کارما کوي وا خذرا من میثاقا غلیظا او غسهم دي نوعده مضبوطه ودیسو وکړل دا ټول حکمون اعلان کړل او مات کړل واده په بیمانه غزم په سبب د ماتولو د دوی میثاقهم وادو او احکام لره او کفرهم او په سبب د انکار د دې بیات الله آیاتونو دالالره وقد لملم بیا او په سبب د وجل د پیغمبرانو لره بغیر حقن پناه حق پنا او قولههم او په سبب د وینا د دې چې قلوبنا غلف زمون زونه ډکتی دلمنا دا خبره ټولې دې رشي تلته اشاره تن اللاوي ده توله په وجه بلته الله بلکه مور والے ولاله په زونو به کفر په سبب د انکار د دې نو فلا دي ایمان نرو دي الا قليل لگ و به کفرهم او په سبب د انکار د دې و او وینا د دې الا مريم په مريم باندې بوختان نازيما بوختان ډير لوي چيت نوذ بالله او په سبب د وینا د دې چنل ان قتلنا المسيح مو وجه مسیح اي سي بني مريم عليه السلام رسول الله چې الله پیغمبر دې دوی موږ وجللې دي دروغي و ما قتلوه نه وجللې دي و ما صلبو نه پسولې کړل پنځي کړل شو د دوی ته دلته دل شوباو شو ای ولیکن شوبې الہم لیکن اشتباو شو دوی ته د عیسی علی السلام په بل چا باندې عیسی علی السلام اشتباهه په بل چا وشو مطلب دا دوی سره خپل مشر نه نه ایسا علیه سلام الله بروخی جو او دی اغا مشر شکل دی ایسا علیه سلام شو بس دو پیرا که خو مورداری نو دوی بی دی ایسا علیه سلام دی نو ای خزمونگا نو چاوی دا غزمونگا غزشو خنوی ایسا علیه سلام شو دا غزه کې پکی دلی جوڑی شو و ایناللزینو یقیننا کسان اختلاف وچ اختلاف کڑے دی فی ہے په بار د عیسی علیہ السلام کې د فی شک ان خامخ په د عیسی علیہ د قتل نم مالهم نشدیل ربی په دې باندې منه علم سے علم یقینی صرف تابعداری د گمان و هم گمان دلیل یقینی نشه و ما قتلوه نه وجل عیسی علیہ السلام یقینا یقینی نو شوه الله بلکه الله پورته کړي د روح سره د جسد الهي ځانتا ځانته پورته کړي وکان الله و دې الله عزیزن حکيما زور ورو حکمت والا وین من اهل الكتاب او نه بي دال الكتاب الا ليؤمنن به خامخ ایمان برودي د عيسى عليه السلام قبل موتي مخک د مرگ د عيسى عليه السلام نا اخره زمانہ کې چی عيسى عليه السلام راشي دنیا تا نو دال کتاب بپه د وی ایمان وروړي عيسايا نه يادي د وی ایمان وروړي يهود به ایمان نه وروړي سربجنګي او يوم القيامه او پر ز قیامت با يکون عليهم شي په دي شهید شهيدا غوا يا د وېمانه او من اهل الكتاب او نشته د اسيواله کتاب الا ليومن النبي خام خيمان برودي او عيسال السلام قبل موتي مخ کې د خپل مارګنا کله چی زنکدني کنه نو په ځان کدان هر اهل کتاب داغه تیم په حق پوي شينوي چې به زمادي ايماني عيسى عليه السلام منهغه وقت ايمان وکړن راځي وايي مل قيامت پر ورځې قیامت با د عيسى عليه السلام یو کولم شهيدا په دي گواشي او د شاهادت بيان به سوره مايده کې راځي فبيزلم من اللذین په سبب د ظلمدار کسانو هادو چې یهودیانو د ظلمونه جرمنې کول نو سزا ول الله سوړ کړه حرمنا عليهم حرام کړو مونږ په دی باندې به تورې تو باتن پاک شینا و حلت لهم چکم دویل حلالو حلال شینا پی اللہ قاہران بطور سزا بن کرد صورتیان عام کے برای شیف سو چیانیس و بی او په سبب دا بندولو د دوی خلکو لران سبیل اللہ لالا دلارن کسی را دیرو لران و اخزہم او په سبب دا غشتلو دوی عربا سود لران سود خورو خورو وقد نوانو هو او یقینن دوی مڼه نکړې شو د دې سود نه پتاورات کې واخلهم او په سبب دا وړلو د دوی اموال نه مالونه د خلکو بل باطل په باطله طریقه ال عمران کې دېر شي او چلې ز علينا فيلومین سبي و اتدنا نو بسمه تیار کړې د لکافرین دا سي کافرانو لپاره مې هم پدوي کې عذابن علی ما عذاب درناک لكن راسخونه في العلم خنو طول مليان او يهوديان دغه سيدي اهله كتاب خراب دي و اينه خپه کېشه نو مؤمنان اهله کتاب داغي بشارت دای بیان کړي لكن الراسخون فی العلم لیکن هغه مضبوط په علم کې راسخون فی العلم من ال عمران کې ویلو چاته وي راسخون ولکن لیکن مضبوط په علم کې من هم د اهله کتابونه والمؤمنون ومؤمنان يوم ان نقيم رويدي ما پا کتابون تابون ذلای لای کچتا تا نازل شوه دې و ما پا کی تابون ذل من قبل کستانه مخ نازل نازلی ده حق پر سالم نخ بویدای چیستا کتاب او زړه ټول منی والمقيمین والمقيمین او په باندې کوم کې د مانځي ول موتونه زکات ور کوم د زکاتی ول مؤمنون بالله ایمان راوډین کې د الله په توحید ول او مل اخر او پرز اخرت اولای کلا کس سنو تیم زر چې مون وديله ور کو اجنازی ما ج ډیر لې انه حین اله ک کما حین اله انو هم نبی نمم با ده دات تمده سورته تر اخره پورې سورته پدی باندې ختمه دهلتا صداقت د نبی علی السلام پېش کړي پیغمبر حق پیغمبر دی څنګه چې مخکینوم بیا ته وਹੀ شوی ودارنګ تم شوی ان او حینا یقینا مونږه وਹੀ کړي د الیکتا د پیغمبر کماو حینا لکه څنګه چې مونږ وਹੀ کړي ویلانو هنو عليه السلام د ونبینو ون پیغمبرانو تمبادي د دنیا بعد نو عليه السلام نه شروع کړه ادم عليه السلام نه ویل نه کئ داسې ویل نه ان او حینا الیک کماو حینا ال ادم ویل اولنه پیغمبر خادم عليه اصل کې فرقو د ادم عليه په د نبی عليه السلام په کې فرق دی او د نوح عليه السلام او د نبي عليه السلام په وحي کې مشابهت ده نوح عليه السلام ولنه پیغمبر د چي رد د شرک او باطل د پر راغله د نبي عليه السلام وحي رد د شرک او د باطل و نو زه ک دن ولې سلام تذكير بعد منبر دي هي و هاهنا مو وحي کړه وا اله ابراهيم ابراهيم د اسماعيل عليه السلام د اسع قر اولاد سبات او اولاد د یعقوب علی السلام تا و عیسی یوب علی السلام تا یونس علی السلام تا هارون علی السلام تا سلیمان علی السلام تا و عین داوود زبور او ورکړې مونږ داوود علی السلام تا زبور کتاب و رسولا و ارسلنا رسولا او را لګړې مونږ غن پیغمبران قد قصصنام چې مونږ بیان کړي دي دا وی علی کا بتا باندې من قبل مکی سوراتونو کې مکی سوراتونو مراد مکی سوراتونو دویو پیغمبرانو نمونه او تفصیلی تذکره قران کې شته د نورونیش نو مخکې سوراتونو کې دا غي بیان تفصیلی شوی صدا شو سنورم دي کنه دلته ذکر نشي لوط عليه السلام صالح عليه السلام هود عليه السلام شعیب عليه السلام ورسولن او سر رسولان دي لم نفصصهم چې مون تفصیلی بیان نه کړی دا ویاله کا پتا نو په یوازې صرف اجمالی ایمان پکاره وکړل وکلم الله موسی تکلیما او خبرې کړې وه الله موسی سره تکلیما په خپل خبرې کول علاوه سر په خپل برای راس خبرې کړي او رسولان او پیغمبران صلی الله علیه الی گلی دی. نو د انبییاء اللهم سلام دا ارسال ارسال او رسول حکمت بیانې د انبیو د راتلو دنیا کې مقصد سره سره الله علیه الی گليو وی ورسولان او رسولان مونږ را لی گليو مباشرین ذیر ور ورکون کی و مونذرین او يرون کی لالا یکون لناس ددا پار چنی شي د خلق او الله په الله باندې حجت سبانه او عذر کانبیا مینه را لی نو سبب خلق او یا الله موږ ته د پیغمبر را او چې موږ دغه من له وې کنه نو پیغمبر د رونه لګ واسره په عذاب کړو الله یمبیا مې رولګل د خلق او ختم الله یاکونه ل الناساز د د پاارچنی شي د خلکوله لا په اللهبانې حوجتون سه غضر بعد د رسول په د رالیګرو دا بیاونه وکان الله دی الله زیزن حقیمه زور ورو به حکمتته زیاد لاکن الله لیکن الله ش کوی کوي بما پهغ کتاب انزلیلی ک چې تاتی د کتابې رالیګلی د بعلمی د خپل اعلم مطابققرآې کې توهید رسالت کتاب او قیامت دا سلور د مسائل او دا مقاصد اربعه عالیه وي دا سلور مسائل چې ټولو انبياله مسالم د دې مسائلو بیان کړي د ټولو انبيو په دینونو کې مشترکه مسالې مقاصد اربعه عالیه نو قران پاک دا سلورو اونه مسائل باندې شهادت پیش کړي ده الله کله د توحید باره کې وي الله غوي کوي کله د رسالت باره کې کله دا قران بارے کې کله د قیامت بارے کې خپل خپل ځکه راځي دا د الله شهادت او قران بان چې دا الله یزګوای کوم دا مارارې غړي لیکن الاول لیکن الله یشدو غوې کوي به ما پا گیتابن ذريله کچتا ته را لې غلې نو انزلو دې را لې غلې بېلمي د خپل علم مطابق سم مطلب الله و دا کتاب ميدل مطابق را لې غلې دې ماناده دا دا چې ما په تطباته چې دې قومو د خلکو اسلامه د بدی کې دا, دا کی زکه کله الله په يلم کې د قران نه علاوه د مخلوق خدا د اسلام سبب لار وینو الله باغ لار پیدا کړي وي او چې بلې نظر علي ګل او قران را لې ګل نو ده دا چې د الله پاکارخانه قدرت کې د مخلوق د هدایت د پاره د قران نه علاوه لار نو کون را لې ګل وي انزل و الیلم نو دا خبر دا خلکو غلط اشوا چې سو کوئی په قران سرنیکی او په قران ایمان نه جوړیږي و اسلام نه کیږي دروغ و ولی کتوی چې نکیږي په او په قران نه جوړیږي نو بیا نو ذواللہ الله تپتنوا الله ایلم نلرا ها او په قران نه او نا غبل سشه ی راته دوخا قران نه انزل و الیلم ملا ک فر ششت شدون په د کووي کوي چې خوران دی او خوران د خلکو د اصللارې و کاف الله ش او کافی د الله ګا لین نه کفرو یقی کسان چې کفرې کی دی. کار د قران او رسولنا واسو وان سبيل الله او بن شوی دی د الله د نه قد یقینن ذو اللغومرا دی زلالم بعیدا په گمراهی ډیر ای لري ان اللذین یقیننا کهسان کبرو چوکو فرکړه له ظلم او ظلم کړه علم یكن الا اچرنه دی الله لیاغفر لهم چې بخنو کی دی تو لالیا دی یهم ان ورتو خی طریقن لار الا البت الا طریق جنم مگر خی بوت لار د جهنم حالی دین فی آبدا میشه وی میشه وکا نظاری کاد اللہ یسی رو دا کار پا اللہ سانده یا ایوہنناس ترغیب دا ستاعت الرسول تا دب انبیو دا ارسال حکمت ہوئے دا قرآن صداقتی ہوئے نوی ستاعت دا رسول ترغیب یا ایوہنناس خلکو قد جاکو میقین راغل تاستا الرسول و پیغمبر بالحق په حق سرا حق قرآن من ربکم د طرف درف ساسونا فا آمین و ایمان روڑه خیر اللہ کم دا بساسو اپار د فائدی شي خیر اللہ کم اے یکون خیر اللہ کم دا بساسو اپار د فائدی و ان تکفرو که انکارمو کنو فا این نبیشکا لیللہی پا اختیار دا اللہ که ما غصری پی سما چی اسمانونی که ولار دا ازمک کی دی وکان اللہ و دا اللہ علی من پوی حکیمن حکمت والا سمانا که دا اللہ پیغمبر ن یا للکتاب اسرت پر شرک باندھے او دلائل پابدیت د عیسی علیہ السلام <تصفح> چونکه مخ کی د عیسی علیہ السلام تذکره شو د یهودو په قباحتونو کې نو د عیسی علیہ السلام حاجی زی بیان ایتو خدای جوړ کړ او د شرک اعتقادیم نه دا عقیده د شرک رد کړي شیخ مګوای د الله توحیدونه ولی مویدا سلور مسائل بیانای کړه نو سالور مسائلو کې صداقت در رسول صداقت کتاب ترغیب اله اطاعت الرسول نو دا مسئله د توحید اصلور مقاصد پرکې پدې ته تمک نو مسئله د توحید او رد د شرک دی یا الكتاب ای مولیانو لا تغلو فی دینکم غلو مگوی په خپل دین کې غلو فی الدین د وقسمه <تصفح> غلو خو زیاتی دی تجاوزتوئی غلو فی الدین دو قسمان یو غلو فی الاقیدہ او دویم غلو فی العمل او دغ غلو تا بدعات نو بدعات فی الاقیدہ او بدعات فی العمل دو جنا در المنصور کلاما سیو تیمانا کی یا لالکتاب لا تغلو فی دینکم اے لا تب تدعو فی دینکم لا تبدعوا بدعات ما جوڑوې نوې کارونه ما جوڑوې په خپل دین کې نو اصل کې غلو او بدعت دا دو کې سم یو ده فی العقیده دوی هم ده فی العمل فاقیده کې بدعت شرک ده او په عمل کې غلو دا بدعت دا خبرې شو <تصفح> غلو فی العقیده تشرک وی او غلوف تب ہوئی تکم غلو فی عمل تبدعات وای بزا شو خود ته تک مغلو مراد ده عقیده واره ذکر سو توحید شروع کی اور دشر یا الکتاب اے کتاب یا نو لا تقولوا فی دینکم غلو ما کاوے فق پل دین کې پا عقیده کې ولا تقولوا موایل الله با لا ونیل الحق مگر ثابته خبر ظن خبر بدین کې مکا وے ظن موذوی روایات منګړت شرکیات بدعات ما جوړا وے انم المسیه او مساله توحید ش مسله السلام ااب ن مريم رسول الله دا خ الله رسول دی وکمتو د الله حکم د فکمه دکن پیدا د ال القه چې لګلی وال الله د قما الله ميم مم توروم من هو او د ایثال سلام دا روح دی د الله د طرفنا رو د ال طرف نه روح دا الله من امر الله د الله عمر دی نفامنو بالله ایمان روړ د الله په توهيد ورسل یاو دا الله د رسولانو په رسالت ولا تقولوا ما وجه ثلاثه در خدایان دی الا تقولوا ثلاثه الا تقولوا ثلاثه الهات ثلاثه دا سیمای چې خدایان ګڼلی او درې ځکه د یسایانو عقیده د تسلیث تسلیث څه ته یو الله دی دوه می یسا دی نو درې جبريل یو قول دی روح القدس او څو کوی ایسا سلام السلام موری مریم او دریم اگر چیدنو اللہ پاک سالیس و سلاس اینطاو خیر اللہ کم منشه ایتا تنہو کی بمیری انتاو خیر اللہ کم انتاو انی تسلیس خیر اللہ کم منشه د تسلیس دا قدین خیر اللہ نو یا کن خیر اللہ کم دا بستاسو دا خیر و دا فائدی إله در الہ دری ندی سودی وی یودے انم اللہ وشک اللہ الہ هو حاجت روا یا دی یکیو سبحان او پاک دی اللہ یكون الاولد چی شید د پاره ولد نائب نازوله لو به اختیار د اللہ کی ما دی پسامات د اسمانونی کی موافله د غزما کی دی وقفا بالله وکیل او کافی دی اللہ کار ساز او حاجت روا انم اللہ حاجت روا مشکل کوشش اګنه لایاستن کی پل مسیح او عاجزی دی عیسی علیہ بنده ده خدای وی الہ ندی ځکه هغه د الله په عبادت باندې نه شرمېږي لایستان کې فل مسیح نه شرمېږي مسیح علی السلام ايکونا چې دیش د دی, دی وی عبد الله عبادت کوون کې د الله خو د الله په عبادت شرمېږي نه بل کې د الله عبادت کوي نو څوک چې عبادت کوي هغه اله نه هم چې د بندې ول الملائکۃ المقربون او نه شرمېږي د الله د عبادت نه اغه فرشتي چې الله تنه هم همداله الله د عبادت نه شرميي نو دا ټول عبادت دي الهنه دي او مې کف او څوک چې او شرميي غن عبادت دي د الله د عبادت نه نفرتو کی او ځان د عبادت نو چد غني و استکبر او ځان او چدو غني تکبر کی پس یاشرهم له لې جميعا راجمو به کی الله دوی ځان ته جميعا ټول نو سزا باور کی فامل الذين عملوا الصالحات دوست بشارت و تخویف چاچه دا اللہ دا توحید مسئلہ و سب ورکڑی کی وامل ازینا کسان آمنو چیمی مندل مسئلہ دا توحید وامل سوالحات و عملی او کنیک دا معاشره دا احکام عمل کے راوست عمل دلتا دا معاشره عمل فایوا فیم پورا بار گریشی دوی تا دو وجورا هم دوی فایوا فیم پورا بار کی اللہ دوی تا دو وجورا هم الله من و د خپل وزیاد بولا او بل اجنو برکیو دیمو بل فضل فضل سو شده اغا دیدار الهی معاہد تا عجرم ملاوی گیو دا اللہ دیدارم نصیب کی گی واما اللذینو خواه کسانی سنگفو چه او شرمی نفرت اوکو دا اللہ دا عبادت و توحید نوستک برو اوزانی اوچتو گنا فیو عزبا هم اللہ بل سزا ورکی عذابن علیم عذاب درناک ولای جیدو دیو انمو می لهم زادن پارمین دون اللہ د سو بچ کون کے والا نسیرا نو سو امدادی یا یوحنا سرا اس ترغیب الای اتباع القران قران مو معنی پیغمبر سرا سرا قران تربت ترغیب دا اتباع یا یوحنا سے خلقو قد یقینا جا کومراغلی تا اوستا برهان من ربکم برهان د دلیل کتاب من ربکم دا تر بد رب ستا سنا قران برهان دی ولی وته برهان وئی بدی دلیل نی کی دا مستدل اوپا شپا او اصول او د کې اوپا دلایل د دین کې اصل ده برهان من رب کو وانزلنا الیکم نورام مبینا اور علی ګل د مونتا اوستا نور خکارا نور خکارا نور نو مراد مو قران ده خ وانزلنا الیکم نورام مبینا بر ایلین سوې وې برهان من دا وی پیغمبر ده مې دا خو استاد ویلم ده چې ارسال او انزال کې فرق نشه کول هاقدر رسول وي نو بیا به څه و و ارسلنا نورم موینا انزل به یو خدا او دویم دوی دا, دا, دا, که ماتو ماتو دا وو چې ده کله وی چې آتا د مغايرت د بارے غره معلوماتونه ده یو بل نه مغايري مونږه که دا قاعده نه چلي کله وو صحیح عطف تفسیری وی دا عطف تفسیری ات وی تفسیر شته قران کې تفسیر د پار جی وو د مغایرت و الانی مانا ابرشی بو بخوی بیا نو دلته دا نور هم قران دی او رستو بلق قرینه په وره وا م الذين اکسانمون چې ایمان ورو بل الله اذا الله بتوحید واتسمو به او مانګولوا لګولی به به زمیر تذنیه دا کانا مفرد دی نو کومه کې ذکر برحان جداوه نو بیاو پاکارو چه واعتصمو بیهما نو دا بیهی زمیر دلیل دلیده چه مخت نورو و برحان یو شه قرآن فا ماللزین من آکسانا منو چه مان روڑه بللائی دا اللہ پا توحید واعتصمو او منگولیو لگئی منگولیو لگولی دا اللہ پا دی کتاب فسایو د خیروم زرد چه اللہ پا داخل کی دیل را فی رحمتن با رحمت که من خپل پل تربنا و فضل و فضل که اور وان بک دی لہے زان تر تسرات المسقیمہ پلارانیغا الله به پنی غلا روان دا دا قران باندې منګول لګول سر به قران په ذریبه الله تورسی یستفتونک بس دا سورۃ قدمی دا اخری آیات دا بیا دا غمخ کې احکام او کې د شپغم حکم درایت باندي تنویر دے تنویر علاما سبقه به حکم ساده من الرعیه درعیه احکام چې مخکې تیر شی نو با رعیه احکام که شپږم حکم سو د میراث کنه چې میراث او مالبا په قانوني شریعه میراث تقسیمي نو الت احکام بیان شیو په احکام کې یو پرلو پاتهو دا کلااله مساله چې ما مخکې راډولې وا نو الت کلااله داغه اخیافیرونو میراث بیان کړو له ی پاتې و د د دخې ی ستفونهکه تپوس ک ستانه په باره تقسیم د میرا کې پهلو ورتو الله الله یفتی کوم الله د لفت ودر کې حکم فل کلالا په باره کلالا کلله کلالا کلله انمر کو یو سړی یوکسې حاله کمړ چې ل سلو والله د د اولانی په کللاله سررف دی تهوي چې اولاې بلک سول فرو چې دوړه م دا به سری سا چې حاله کمړی چې ل سلو واللا ن د اولاد و موراپلار ولو اختون او ده ده کلالای و خوری نو فلاها نصف ده خورل به نیم مالی ماداغا غمال نه ترکه چې د مدی پرېخي و هوا او کچر تاو خزه ده کلالا ملا او رو, رو رو پاتی ده و هوا ده رو رو به یه رسو ها مال اخلی ده ده کلالا خورن ایلم یکولا هاولا ده کچر تنی ده خورل را اولاد او موراپلار خواه وائین کاناتا کچرتا وی دا خویان د اسنته نه دوا ان فین دا خویان دی دووی کلا له مړ دی دو خویند پاتریه دونه زیات فلههوم سلوسانه دی, دو دی, دی, دو دی دواړو له سلسان دی دو بټه تین مما ترق دا مال نه چدی مړی پریخی وائین کانو رجالان وائین کانوی خواتن رجاله و النساء کچرتا دا ورونه خویندې نارینو زنانه فله زکر میسوا حزلون سین کل العالم مل ده ړونو پیندې ګډوډ پاتې نو فلی زکری مسلو حازلون سین د ناری نه دا با په شان د یسي د دوو زنانو یي بیا با ل زکری مسلو حازلون سین تقسیم کی سړی تک روپې ملاویږي نو خور تبه آتا نه ملاویږي یوبین الله بیانی الا لکم تاو صدا احکام انت ذلو چی خطا نشه پریمان معاشره او خپل زندگی برابر وي والله علی بكل شئ علیم اړ یو شی باندې دی پوي نوزکی دا احکام را لی گری سورت نیسا کے دا د دا د دا پارا در ایت او درائی دا پارا احکام بیانی دا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت مائدہ دا مدنی سورت تے کې کے دا سورت پین زمد او په کے ایک سو بارا یو سل دول سم پس دا سورت فتح ننازل فتا د دینه مخکره داواله دی صورت بیان د تحلیل او تحریم په دی صورت کې دا حلال او حرام او بیان کوي کم شېنه حلال او کم حرام غټ مزبن په کې دا دین او مسایل په ګډی لري دا داواله صورت چې دا غټ غټ مزامین او په اعتبارینو نور جزئیات په کې ډېر ربت د دې صورت مخ کې سرا مخ کې صورتونو کې سورې بقراء او نس آل عمران کې اسلامي عقيده وکړه نو سورته نساء کې اسلامي معاشره نو سورته مايده کې اصلاح د دي کوي چې حلال او حرامو په جن نه معاشر کې ژوند دی نو حلال او حراموم خیال کاوه سو حرام دیو سو حلال یا بلا وجه مکه صورت النساء کې بیان د امور مصلحه او د لپاره معاش نو دی صورت کې بیان د امور مصلحه دی د لپاره د طعام <coughs> نورم دریوږي ریورس لندابیک <coughs> امتیازات او خصوصیت د دې صورت صورت ممتاز ده په بیان د تفصيل د مسائل 4 څلور مسائل نهل حرمت سره چې تعلق لري دایي تفصیل کوي تحریمات الله تحریمات غیر الله نظر د الله او نظر د غیر الله <coughs> اصل اور مسئلی بیانی دا سبل صورت کی نشت بلا صورت ممتاز دے پا بیان د کفارے دا قسم قسم کفارے دی صورت کے دا دا نو صورت ممتاز دے پا بیان دا حکم دا خضو آو دا مذبوحی دا اہل کتابو اہل کتابو خضو سرنے کاو دا غی زبیہ سنگا پس انو رمدیر دی تقسیم د صورت دا صورت لس باب درس لس سبق لسیسی داری سه خلاصہ چې سبق بیان یې په خپل ځای راځي اول باب او اولیسا د ایک نه پانجایا تاخره په پینځه یاتونا دغه سورته مایده اولنه باب ده پدې کې بیان د مسائل ارباع ده اصلور مسایل بیانې سلور مسایل تحریمات الله تحریمات د غیر الله نظر د الله او نظر د غیر الله دا سلور مسلې دې تعلق هم د حلال او حرام سره په بدیل ځان پوي کنه بزلته وی ووې په صورت کې هم چليږي او انام کې ممپکار شي دا سلور مسئلے اصولو کې مون مختصر ویلې یو دي تحریمات الله دا الله حرام کردہ کم شي نه الله حرام کړی نو مطلب دا دی چې الله حرام او تب حرام وے او د دې سرسره زمن کې تحلیلات الله دي دا الله حلال کردہ نو دا الله حلال او تب حلال وے او حرام او تب حرام وے خو د مقابل کې بل دا حریمات د غیر الله یو شیخ الله حرام کړي نه دي او خلک په ځان باندې په خپل حرامای خدا حرامول په یو عقیده بد په بد عقیدې دي دی. ته وایته حریمات د غیر الله دا تحریمات د غیر الله دیتا شایسمه شهید رحم الله په تقویۃ الایمان کې شرف, شرف العادات موی شرف العادا عام توردا عادت کیږي شرکی پھیلی قسمه تقویت ایمان په مساله د توحید بهترین کتاب دی د شای اسماعیل شیخ شای اسماعیل شیخ بهر کتاب لیکل دی اصل کې عربی کې لیکل بیا چې کلا د مملکونو تر هغه نو لمو وتوی د اردو کې ترجمه کا ځکه د عوام په پیولو غواړي نور د کې ترجمه کړي و دا ترجمه د غریب د جهاد په میدان کې کړی ځه دا مشورو د ترجمه م دا کتاب اصل کې ډیر غټ دی کتاب ډیر غټ دوی سه ده په یو کې توحید دی او دویم کې سنت دی کو بیا چې کله ترجمه کوله نو ترجمه د دې اولي سیده توحید وکړه واغدوي میسته پاتې شو بیا شي نو دا غدوي می سې ترجمه به رسو شاګرد کړي نو اغه سپیوزه چاپ شي وي دوړې سم ملاوي او صرف يوي څه د توحيد ملوي خ کتاب په مسله د توحيد او سنت او دا کتاب وګوره نو یو کوم پدې زين ګلوشي چیرې د مسله د توي سنت د پنځپريانو مثلا دا وي کنه دي جوړه کړي علاقه دا شي اسماعيل ده هو به هو زموند دې نه سخت لیکلي را زمونږ چې وایو کنه دې نه سخت وي لري خبرحال نو تحریمات د غیر الله ستوي د تحریمات د غیر الله دي ته وی رکیږي چې یو شی الله حرام کړی نه دی ښه تا کې دی خو د تحریمات د غیر الله دي ته وی یو شې الله نه د حرام کړي خو خلک په ځان باندې په یو عقیده بد سره حرام کړي په دې کې ځان پوي کې لګ فرق دی پتو یو یو شې سړي پزان بنک دا بنو خرم نه بس کم نه به استعمالو خداسه و جنه په تور علاج د بيمارۍ د علاج پړېز دا دا سید دا اسباب خو یو شې پزان بن کړي د یو بد عقیدې د وجهي اقی بد پکه کار کوي څنګه دې مثالونه دا, دا تحریمات د غیر اللہ. دا په خزو کې لري ازيات او په خزو کې بیا په دې ژړو ترنګړو کې دي د دی دې سم سپیشلیستي ژړو خزو کې دا معلومات دي دا تحریمات د غیر الله کتاب ډېر خويله ټول کتاب یې دا تاریخ ماده غیر الله بیا تقسیم دي س د موسمونو سره تعلق لري صدا میاشتو سره لري صدا اوقاتو سره لري صدا غم دي صدا خادې دي او سبيا د اخترونو سره تعلق لري صدا ورځې سره تعلق لري صدا غم خادې س د ازيري چې دا هر قبیله او د کلی وطن خپل خپل جدا جدا دي داینه دا بطورې مثال مختصر زویم تفصیل په دې مسالې ځان بویر غواړم نو شایسمه شهید رحم هم کتاب کې سويلي دي مختصر خو د اندوستان ویلې ده هغه ملک او بیا په دې خط تفصیل زمو مشایخ پي دې سوره مائده په ابتدا کې وایي شېل قران رحم الله د پنځم همجی سوره مائده وي سیډیا نه ملاوي کې دې سر کې د دې تفصیل کړی په بهتريين تفصیل خپ په بس سره او په شره سره ازما شيخ علم علي الله كابلګرامي رحم الله خط تفصیل نه هغه تقسيم کړی دا چې پورا او دا غ صرف په دې تاهريما د غير الله باندې دوکه اسټي دوکه اسټي صرف په دین پورا تفصیل سره سړي ذهن کولوش نو بهر حال دا غنه سه بازي دادي تحريما د دا غیر الله ما دا خزو کېډي زیات تر لک خزه دا وای چې د چاړشمبه په ورځ باندې جامی انزلخنی ازو خزو کې دا چې چرشمبه په جامی نیند اوله حدیث جوړ کړي د دې حدیث کنا ولی وی په دې ورځ باندې سانډاخ کر سانډا همخ کر نه لم دی حدیث رواهول د دې ابو خاری بتناو نو پا با دیرواز بانده وئی ساندا هم کرنا لمدهی می خوایا ساندا نو که پڑی انزل خنی وخت صفه کار دا دا پا که کمو پا دیروازی کوا پا دیروازی مکوا خا دویم دا کلوئی دا دو وقت ترونو پا منز که نکا خنی نکا خنی دا دو وقت ترونو تر منزا نکا سنگا خنی وئی نکا کول خنی بیا سفیر کی نو جه جنابمو کې دی چې د اختر نه بعد واده کول غواړي نو پروجک کې نکاح شروع کوي خالي په ویشټه مخاسر نکا تړي او پروجک مليان هم لټړي مليان نو ته نه چاله کې ده د باندې خو پروژه چې تیرې شي بیا وته لګا نو دا په دې نیت تړي چې دا چونګي رسټو اختر دغه دوه اخترونو منځ ده او به کې نکاح خنند نو پروجک وته نه تحریمت په غلطه عقیده بی بیا باد سپیر کی او مل مومنین وای کده دو تر ترمنځه نکاس پیروي کنن او زما بس پیروي هاله انکه زمانه نه کانه بهترین او با برکته نکاشتا نشه زنه خبری دي کنه خلکو جوړي کړي دارنګ خوراکونس کا کونو کی دازي کله د عوامو بازو کې دا مشوره وای دا چالشالنج کیږي په خوا غربت او خسخ دی ار څڈیری دی بي سي ار اوس خو چرګ سر سوکی نیم نه او بیا چې د افاره میره نو په خوا به د غریبو خلکو چرتا چرچ چرتا په کلونو که کنه یا بیا چرتا ملما لا جو اوس روزانه خلخوري نو د د دا سر بهم پخاو کنه نو دا داو بګي مشوره وا چې د چرک د سر یتیم لور کې پاغه خوري دا چاچې پلار جامدی غله مور کوي بیا به پلار مړ شي دا کدا یتیمه دغه ته کینولې یتیم نه ماشه کې دا سي خوار نو وی دا چر خر به یتیم لور کوي چاچې پلار جامدی غله مور کوي بیا به پلار مړ شي نو دا وس کوم زیو دارنګ کله به دا وې چې په دې ساروي کې دنه مختلف شي نه اینا او زړاو وغیرہ کلیجی وغیرہ نه یو پکې تورې د تورې بي جنګ نو دا تور هم قربت په خواب خلکو غوړو چې خره غورځي اوس هغه ټوله لري مرې غورځي نو کنه نو هغه تور بارکه خزو کې داوه چې دا تور چې دین نو دا بسړی نه خوري خزې به خوري وله وې سړی چې کله تورې که کنه وی بیا په جنگ په وخت کې بیا لاسکارن کې ټوپک تماچا ازان جوړ شوې خبره دا موږ او ری درې دیگرنه صد او استادان صد خلک نه تاسو معلومات کوئ س ډېر بد معلومات خاص کر خزونه معلوماتو کې دې زړو نه ډېر کیسه توکي هیڅ پره کتاب دې ها د غرنګ په دې کې بازي خزو کې دی چې س خاص قسم نظر مني اریت د بیبیانو لډوانیا د بیبیانو غنزاخي و س خاص مقاصد ده نو یو خو نظر د غیر الله شو چې دا غو په نومې منی سکیسی ولا جوړی کړی ما سره یو کتاب بره چرته پروت دی 10 بيوېو کی کہانی کدازه شه نه قصه بکلی کړی خوب د کیسه خزو کې کی دی نایچ سہاجت واړی کنه نو دا غل لس بيبيانو بی په نوم باندې غنزاخي یا لډوان اومني نو دا خو نظر د غیر شو او جدا شرک شو خو بیا پدې کې بل روایت دی ا ر روایت دا دی چې دا لډوان او غنزاخي با خزي خوري سړي به نخوري کسړ او اوخوالو نو بیا بړاندې شي خزو له سړولو خني د بیبیانو دا غنزاخي او لډوان نا مسلم یو زل وکړه نو دلته یو علاقہ ده دا یو مرګره داسي نو هغه کونته ده نو هغه لوفر مزاج ټيب سړید الله بس چې په مسله پویو لېونی ان پوی او چې کل نه پو ملا و په مسله د توهید من نه پويدل ته یو مګ ساده ببول غونې دی د مګ تممال کو وئ. ی لک چې په توهید مسله سنت معې سونه پوه غری پههیس نه د دووا نه دی پهیس نه دی بس په قرران اوته سنت مړه دی. نو بس داسې مسله باې چېته ته حیران غریب نور پوه نه ساده بوله دی. الله دغ ان کیا چول ان سر مګو دویم. الله چې بوينه نو لیوانیان او دیوانه خلک دی بوې او, او, او چې نه نو غټ پټ ګولې یا بینه بوې علم نه کړو سنت مساله ذہن کې نه کی غټ ډاکټر پی ایچ ڈی والا وای په ذہن کې به نه کی او چې بوې په معاشو به پوي لیوانې به پوي په پو مساله توهی <coughs> نو څه خبره مې کولا هغه مرګره داسې بس لوفر ټيب ده در زه اورې دوه مثلا ما چرته کډې و دایې و سورج اباد را ما ته وی استاد یې مې نه ایمه خو یو کار وکم مې self کور ته لاړم نو په کور کې په پليټ کې لډوان پراتو وی ما وی ما غو ته روچت کوې مور راته پام کوو نه خورې اڑون بشې ایمه ولی داده وی بیا نو لډوانې کو دې خوړو سړوله خني وړندې ما پرې نه چوند شم یو مې دوه مورزه دار یې سم بدو نشو نو دا دغه ستا حرمات دا صورت انام کې راځي والا والو بد چلینو کول بازي ساروی وغخي وغيرها به پسړو حرامې کړي خذل به حلالې دا تحریمت دغره بدن علاوه بو ودونو خادو کې داسی پمړو کې پمړو کې داسی کوي بازو خلقو کې چې مړې شي نو درې ورځې پورې کور نه جوړوي وې دې سره د کور خیر برکت کور نه انکه چې دا خزل دونه برکتی ده نبه ارو ورځی کور کې ساته چې دې سره برکت مړې شي نو چې کله درې درې مختم شي نو بیا زه جارو کی نو سبا په دې خزل کې دي چې برکت وسره لاړ نشي دا شي کوي دارنګ څوک وي چې دا ما خامنه باد کور جارو کول خني جارو وال خني دا به دارنګ څوک د دا شپې اې نو شي چې مخکته خلنې بیا بلرمانې تورو لګي برنامه بولې ای جوړ کړي دارن کګومن ستدلاس نه بروږي یا ستر ګورپی ستر ګر پیدل خو د دې رګونو که نه دا بس سوکرایزي او چایاات کړي پنڅه چې ولټي د بارکه سخل روايات سو کوئی سوکرایزي او ہو سوکسو پنڅه چرتا دا ولټې شي که اه سچاله شته وي سوکرایزي یا چا باندې ټکیوريږي دا لیسوک چا یاد کړي څه خبري بابا ځان نه تو حماد دارن بل د دا علاوه په ودونو کې په ودونو کې دا شي کوي چې کله په دنو شي کنه بیا دا خزه بیا د نیکانا یاد دی ور کړي راکړي یو بل کر شین وړي وړي جنه کور کرا برخم رخي وړي کنه نو پایې کې دا روایت ده چې پدی کې به خوک شه وړي تریو تریخ باندې وړي بیا به تراخشه او په کې چرته وخه یونه سې بیا به وخه چړې شه ها نه ماجو روایت دي جوړ کړی کله چې دوله رودي نو په دوله کې ول القرآن ورکی قرآن او ورپسې شاته دول بچهږي او قرآن یې دي او دا نو ګوري چې دغه ځي او داسټه گنيشتغه بس پران او الله سکواله مدا د پران ویژه کی نو چرې ولی نو بیا پدې کې اورې واج د رسم ده نو چناوی راشی نو بیا نو والا غې کې ماښوم ورګي نو وې الک ولا غې کې ورکه جنې ورنه کې بیا وی ولورو شي خچ راشی نو اول به پدې کور کې دا ناوي چې اسکي نو خوک شه او پې بسکي وې پی او خوږ شه ور شي هو غشي دا سا بل شی په منی غني بل شی باندې ورکه اول که شی ورک بیا خبر ور نو نوداي دا سينور مر احل قياس به پختنو خپل دي د خاريانو خپل دي سر ډير لوی کی سيدي کتاب دي ها خوخذونه ویل خو اخي خو کتاب باندې برحال دي ته وې تحريمات غیر الله یو شی الله نه په لباس کې بعض شي نه حرام فزو کې دی چې چرتا یاورنګ کپڑے اغوستي او په دغه رنگ کپړو کې په صحاده سو اقراشی نو بس په ما باندې دا رنگ نه دی نه دی راز ز چې دا رنگ کپڑے واغوندم سچل کی نو په ځان باندې رنگ حرام کې په بدعتی دا نا کوي پیرانو ملنګانو کې ملنګ چې دی مرید ناکل به پرتګ ګرځي حرامي حرامي ته په لړ څرګو به وغوت کمیر چېوله ولی دا پیر څه ویلی چې پرتګما چوا پیران دا حرامي تبونه خیخه مریدانو کلابا دای ملنګ بدی کتلی نو سادر یا کپڑے و د شل رنګ ټوکونه چولی ولی پیر څه ویلی چې تب یو رنګ کپړه نه استعماله نو شل کېسمه ټوټونه به ساده او جامي جوړی کړي فزانه کپړه صحیح حرام کړي قران کې برابر شي عرب کې قل من حرم زینت الله التي اخرج للعباده برابر دي په خپل خپل ځای دا رنګ بلا دا 6 رنګونه کپڑے لباس دای بزان بعض مریدانو ملنګان او باباګانو کې ناسی خاص کردہ لو په پنجاب کې خلک نو نه پداتا صاحب کې نزدې نو الته زلغستی ول لکه دا پیر سې ی ته به جامینا او د زل به او د زللی او ل بورې والله بوجه د قشي په حرم کړي دا قسمه ته حریمات د پهیبانې جوړ کړي د ته ته حریمات د غیر الله وي نوقرآ صورتې مع دا په دڅلوو مالو ډیر للی ظحت کوي چې کمم شي الله نهې حرام کړي ځ نهمه حرام وایي کم الله حرام کړي دغ ته حرام وایي. دا زوی خبرې وي نور بیا صورت ان شاء